Slavoslovia 232, de mulțumire pentru pogorârea Duhului Sfânt. Aleluia, slavăție, Împărate Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Înțelepciunii, în Lumina Lină, mintea îmbrăcat. Aleluia, slavăție, Împărate Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Înțelegerii, toate tainele, ne-ai învățat. Aleluia, slavă, ție, celesc, te iubim și s mulțumim, fiindcă prin Duhul Tăriei Biserica Sufletului nostru ai zizit și ai înnoit. Aleluia, slavă, ție, împăratii celesc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul Sfatului Celui Preanalt, pacea și liniștea ta în noi și prin noi ai lucrat. Aleluia, slavă, ție, împăratii celesc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul Bunei Credinței Bogul de Lumina credinței ne a Credinței ne-a dat. Aleluia, Slavă ție, Împărate Celesc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Cunoștinței cu mintea har te-am contemplat. Aleluia, Slavă Ție, Împărate Celesc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Temerii de Dumnezeu cu smerenie la cerul legei iubirii ne-ai înălțat. Aleluia, Slavă ție, Împărate ceres, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lumina, lumea și pe noi ne-ai creat. Aleluia, slavă ție, cele celestei, iubim și -ți mulțumim, fiindcă prin darurile tale ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, celestei, iubim și mulțumim, fiindcă prin Duhul înfierii ne-ai înfiat și între fiul luminii, împărăției și învierii ne a așezat.